Det var en gång en mätsammer Som jag kom tillsammans i Kalsa Med Staldrängen på Öervis Vi hade varit ledskamrater Och tyckte det var rent roligt Att träffas igen och Vi gick in på ett ställe Där de hade kappet att sälja Och där satt vi Och tala om gamla tider Erikan hade brännvind med sig Och jag hade ett halvt som Och så gjorde vi uddevallar Och drack och sökta Jorna var en bra stället Att leva på Men nu vet en valsen Och den har fått lite i hacken då blir det en käraktig och tycker att den ska göra stor Var Vad det sen ska bli så. Göra kunster eller slott eller något saker där. Men vad vi gjorde den gången det var för det stöljert att jag var med Resten av som jag satte så flög det i med att vi borde ha något riktigt gott att äta. Erik du säger. jag. Vi borde gå till hotell och få något jäderhans gott att äta. Något som vi inte får vardag. Kanske det du säger, Erik. Men vad ska vi hitta på då då? Åh, så jag, det finns möjlighet där bulljong, är. Bouillon, och så vidare. Nej, då vet jag bättre, sa jag. Kästa på Herrgården tar de för mig att det finaste som Herrskapörk har för så det heter svampinjoner, då. Och det får en köpa i burken på apoteket, sa Ja, det blir bättre, det säger jag. Och då behöver vi inte gå till hotellet heller, utan då tar vi med oss svampinjonerna och äter på hemvägen, säger jag. Så vi gick till apoteket och köpte en stor burk med svampinjoner och så lärkade vi oss då hemma. När vi hade gått ungefär en källningsväg så satt vi oss över dikärskansen och tog fram svampinjonsburken. Jag fram med fällkniven förstås och fick höll på burken. Och så tog vi en typ och så skulle vi äta. Jag tänkte jag. i där tre att det tyckte lite så rara ut. Men fint och fint och så satte en svampinjon i mun. Och börja på tugga och tugga allt jag och stegt och otäckt Men jag skämdes och tänkte att det är väl bäst att hålla ut Någon vad säger Erik han Är det fint? För ja visst är det fint säger jag men du ska väl försöka själv så går det Ja så tog han en svampion han med och började på tugga och tugga Men så slutade vi att tugga bägge två varann i syna Men sa inte något Inte ska jag bli den första och ge sig tänkte jag och hällde i mig en typ och tog en svampinjon till Fy var det, Erik, det här är det flygvamper där, sa han, och började få spötter Är det flygvamper, sa jag, och började på kallsvetter Visst är det det, sa han, och här skrev växer ut efter alla gamla gärtskål, sa Ja, så är det det, sa jag, ja, då är det bara första gången, sista gången som jag äter svampinjoner, det är då säkert Och sena dagen har jag aldrig äter någon annan följkabater, kanske i våret ser jag på